דברי הימים, פרק י"ב ואלה הבאים אל דוד לצקלג, עוד עצור מפני שאול בן קיש, והמה בגיבורים עוזרי המלחמה, נושקי קשת, מימינים ומסמילים באבנים, ובחיצים בקשת, מאחי שאול מבנימין, הראש אחי עזר, ויואש בני השמעה הגבעתי, ויזיאל ופלת בני עז וברכה, ויהו האנטוטי. וישמעיה הגבעוני, גיבור בשלושים, ועל השלושים. וירמיה, ויחזיאל, ויוחנן, ויוזבד הגדרתי. אל עוזאי, וירימות, ובעלייה, ושמריהו, ושפטיהו החרופי. אל קנה, וישיהו, ועזראל, ויעזר, וישבעם הקורחים, ויעלה, וזוודיה, בני ירוחם, מן הגדור. ומן הגדי, נבדלו אל דוד, למצד מדברה, גיבורי החיל, אנשי צבא למלחמה, עורכי צינה ורומח, ופני אריה פניהם, וכצבעים על ההרים למהר. עזר הראש, עובדיה השני, אליעב השלישי. משמנה הרביעי, ירמיה החמישי. עתאי השישי, אליאל השביעי. יוחנן השמיני, אלזבד התשיעי. ירמיהו העשירי, מחבנאי עשתי עשר. אלה מבני גד, ראשי הצבא, אחד למאה הקטן והגדול לאלף. אלה הם אשר עברו את הירדן בחודש הראשון, והוא ממלא על כל גדותיו, ויבריחו את כל העמקים למזרח ולמערב. ויבואו מן בני בנימין ויהודה עד למצד, לדוד. ויצא דוד לפניהם, ויען ויאמר להם. אם לשלום באתם אלי לעוזרני, יהיה לי עליכם לבב ליחד. ואם לרמותני לצרי בלא חמס בכפיי, ירא אלוהי אבותינו, ויוכח. ורוח לבשה את עמסי ראש השלישים. לך, דוד, ועמך, בן שלום, שלום לך, ושלום לעוזריך, כי עזרך אלוהיך. ויקבלם דוד, ויתנם בראשי הגדוד. וממנשה נפלו על דוד בבואו עם פלישתים על שאול למלחמה, ולא עזרום. כי בעצה שילחוהו סרני פלישתים לאמור, בראשנו יפול אל אדוניו שאול. בלכתו אל ציקלג נפלו עליו ממנשה עדנח ויוזבד, וידיעאל ומיכאל ויוזבד, ואליהו וצלתי, ראשי האלפים אשר למנשה. והמה עזרו עם דוד על הגדוד, כי גיבורי חיל כולם, ויהיו שרים בצבא. כי לעת יום ביום, יבואו על דוד לעוזרו, עד למחנה גדול כמחנה אלוהים. ואלה מספרי ראשי החלוץ לצבא, באו על דוד חברונה, להסב מלכות שאול אליו, כפי אדוני. בני יהודה, נושאי צינע ורומח, ששת אלפים ושמונה מאות חלוצי צבא. מן בני שמעון, גיבורי חיל לצבא, שבעת אלפים ומאה, מן בני הלוי, ארבעת אלפים ושש מאות. ויהוידע, הנגיד לאהרון, ואימו שלושת אלפים ושבע מאות. וצדוק, נער גיבור חיל, ובית אביו, שרים, עשרים ושניים. ומן בני בנימין, אחי שאול, שלושת אלפים. ועד הנה, מרביתם שומרים משמרת בית שאול, ומן בני אפרים עשרים אלף ושמונה מאות, גיבורי חיל, אנשי שמות לבית אבותם, ומחצי מטה מנשה שמונה עשר אלף, אשר נקבו בשמות לבוא להמליך את דוד, ומבני שכר, יודעי בינה לעיתים, לדעת מה יעשה ישראל, ראשיהם מאתיים, וכל אחיהם על פיהם. מזבולון יוצאי צבא, עורכי מלחמה, בכל כלי מלחמה, חמישים א', ולעדור בלו לב ולב. ומנפתלי, שרים א', ועמהם בצינה וחנית, שלושים ושבעה א', ומן הדני, עורכי מלחמה, עשרים ושמונה אלף ושש מאות. ומאשר יוצאי צבא לערוך מלחמה, ארבעים א'. ומעבר לירדן, מן הראובני והגדי וחצי שבט מנשה, בכל כלי צבא מלחמה מאה ועשרים א'. כל אלה אנשי מלחמה, עודרי מערכה, בלבב שלם באו חברונה, להמליך את דוד על כל ישראל, וגם כל שרית ישראל לב אחד, להמליך את דוד. ויהיו שם עם דוד ימים שלושה, אוכלים ושותים, כי הכינו להם אחיהם. וגם הקרובים עליהם, עד יששכר וזבולון ונפתלי, מביאים לחם, בחמורים, ובגמלים, ובפרדים, ובבקר, מאכל כמח, דבלים וצימוקים, ויין ושמן, ובקר וצון לרוב, כי שמחה בישראל.